Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu Wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Wa la hawla wa la quwata Ila billah Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'alamtana Wa zirna ilma Allahumma faqihna fi din Wa alimna ta'wil Allahumma inas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutakabla Wabadu Ahiyakumullah jami'an Ayu'l-mustami'un al almushahidun, Al-mushahidun al Barakallahu fikum jami'an Para pemirsa Kau muslimin dan muslimat Para pendengar Dimana saja antum berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua Subhanallah Kita berada di penghujung Bulan Rajab Setelah itu kita akan Masuki Syaban Kemudian setelah itu Tentunya bulan yang sungguh kita sangat merindukannya mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita di setiap bulan yang kita jalani dalam hidup ini dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua agar bisa ya kita bersuah dengan bulan Ramadan ikhata'aliman parah sa rahimakumullah perluku juga kita sampaikan bahwa sekarang tanggal 28 Rajab tentunya kurang lebih sehari atau dua hari kita akan masuk bulan Syaban maka mari kita manfaatkan banyak beribadah terutama berpuasa sebagaimana contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ala kulli hal sungguh sangat banyak nikmat yang Allah karuniakan pada kita semua di suasana pandemi yang belum berakhir dan tidak tahu kapan berakhirnya kita serahkan kepada Allah kita ikuti berbagai ya, protokol secara agama dan secara medis kita bentengi diri biasakan hidup sehat bi'indillah hidup yang senantiasa disertai dengan ilmu agama, bimbingan rohani Siraman, siraman rohani yang sangat kita butuhkan, hikmah-hikmah dari Al-Quran dan Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang akan mendatangkan ketenangan bagi batin kita. Itulah yang akan mewujudkan secara hakiki makna dari kehidupan yang sesungguhnya. Tetapi kalau hanya senda gurau ketawa, ketiwih, yeah. ya. Show ke sana, show ke sini. Yeah. Semua itu bukanlah kehidupan yang hakiki. Semua akan berakhir. Dan tidak akan kita bawa ke negeri akhirat, melewati alam barzah. Yang akan kita bawa semua adalah ilmu yang kita pelajari. Yang kita amalkan. Dan keimanan yang selalu bersama dalam hati cinta pengagungan yang terpatri dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa sang pencipta alhamdulillah ala kulli hal semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur senantiasa memuji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan Salam dan salam mari kita perbanyak ucapkan terutama di hari yang mulia ini sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ikhwata iman para pemisar rahimakumullah dan juga para pendengar di mana saja antun berada kita lanjutkan pembahasan kita tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam tauhid ala isma'i wa sifat pembahasan yang berkaitan dengan ma'rifatullah azawajal Fatul Iman wa arhamakumullah Sebelumnya kita telah menjelaskan bahawa sifat Allah Subhanahu wa taala atau sifat yang tertera dalam Al-Quran secara global terbagi dua sifat as-subutiyah dan sifat as-salbiyah atau manfiyah Sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya dan itu semua adalah sifat kesempurnaan tidak ada kekurangan, kececatan dan ya kejelekan dalam sifat tersebut dan itu sangat banyak kerana setiap nama mengandung sifat mengandung makna dan makna terselah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua sifat asalbiya as atau manfiya iaitu yang ditiadakan oleh Allah yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tujuan Allah menafikan sifat tersebut Bukan sekadar menyadakan saja Bukan sekadar menafikan saja Tapi hakikatnya adalah menetapkan Sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat kekurangan tersebut Seperti ngantuk, tidur, capek, ya Zalim Karena Allah yang Maha sempurna dalam kehidupannya Allah yang tidak pernah berbuat zolim Allah yang tidak pernah capek, letih dan seterusnya. Ya khotil iman, para sarahimakumullah. Nah, kemudian turunan dari sifat ats-tsubutiy atau cabang dari sifat tsubutiy tersebut, ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Ahlussunnah Wal Jamaah <coughs> juga memahami bahawa sifat tersebut, sifat ats-tsubutiy, sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya nah, bila ditinjau dari keterkaitan sifat tersebut dengan that Allah ya, karena Allah memiliki that dan perbuatan ya, nah ditinjau ditinjau dari keterkaitan sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadisnya hadis yang sahih ditinjau dengan keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah <coughs> dan juga perbuatannya maka terbagi dua. Ya. Yeah. Sifat yang dinamakan dengan sifat dzatiyah dan juga sifat yang dinamakan dengan sifat fi'liyah. Fi'li itu yang fi'il perbuatan. Perbuatan Allah ya. Yeah. Kemungkinan ada yang bertanya Apakah ada hal-hal seperti ini pembagian dalam Al-Qur'an? Itu hadis. Pertama secara prinsip kita jelaskan. Sesungguhnya bukanlah ya merupakan prinsip yang sangat mendasar di dalam akidah Ahlussunnah tentang ma'rifatullah secara khusus tentang asma wa sifat mereka ya membagi sifat-sifat tersebut secara luas sebagaimana metodologi ahlul kalam ya. tapi sebagaimana yang telah kita jelaskan akidah al-sunnah menetapkan <coughs> semua sifat yang tertela dalam al-Quran di dalam hadis ditetapkan apakah itu namanya berkaitan dengan zat Allah atau perbuatan atau yang lainnya atau sifat khobaria dalam artian hanya dalil dari wahyu yang bisa menjadi pegangan dalam hal itu, atau sifat samia aklia. Samia itu juga wahyu menunjukkan kepada sifat tersebut dan secara akal yang sehat juga tidak diingkari. Ya, terlepas dari pembagian yang seperti itu, ahli sunnah pada hakikatnya bukanlah ya tipikal manusia yang atau kelompok yang membagi-bagi sifat sesuai dengan akal dan pikiran mereka. Tidak. Ya. Cukup lagi bagi mereka begitu terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis sifat-sifat Allah ditetapkan. Tidak diselewengkan, tidak diingkari, tidak diserupakan dengan sifat makhluk dan juga tidak ya ditanyakan tentang kaifiat atau hakikat sifat tersebut. Selesai ya. Dengan demikian mereka akan selamat Dalam akidah Ahli sunnah akan selamat ya, Dalam memahami perkara yang Sangat ya urgen ini yaitu mengenal Allah Mengenal sifat-sifatnya Akan tetapi Tadkala ahlul kalam ya. Tadkala ahlul kalam berbicara tentang masalah teologi ini tentang masalah ketauhidan ini dengan akal semata logika semata ya tentunya telah terkontaminasi dengan teori-teori filsafat ya maka mau atau tidak ya ahli sunnah harus ya mengkanter membantah menjelaskan mengkritisi akidah-akidah Ahlul Kalam tersebut maka sehingga dengan demikian ahli sunnah ya, dengan segala ya, keberatan yang ada dalam diwa mereka untuk ikut campur dalam hal-hal yang seperti itu ya mau atau tidak ya mereka harus menjelaskan kepada umat akidah yang benar bahawa pembagian yang benar itu ya sesuai dengan ya, apa yang dipahami dari nafs-nafs Al-Quran dan juga dengan logika yang benar maka muncullah yang kita dengar dengangkan pembagian-pembagian sifat tadi. Dan ini secara realitanya dan faktanya memang seperti itu. Ada perbuatan Allah ada sifat Allah yang bertandingan zatnya Perbuatan Allah ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita perlu sana meluruskan ya makna yang benar yang sesuai ya dengan kaidah-kaidah akidah Ahlussunnah yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan ya akidah-akidah ahlul kalam nah ikhwata liman para pemisah rahimakumullah jadi sifat yang Allah tetapkan sifat yang Allah tetapkan yang dalam istilah akidahnya ya sifat as-subutiyah dan kita telah jelaskan sebelumnya ya sifat as-subutiyah sifat yang Allah tetapkan ya untuk dirinya dan juga ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diperhatikan keterkaitan sifat tersebut dengan Zat Allah dan perbuatan Allah, maka sifat tersebut ada yang diistilahkan sifat Azatia ad dan ada yang namakan dengan sifat fi'liyah Nah, sifat Azatia, Zatia. Dinisbatkan kepada that that Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang selalu menyertai that Allah tidak pernah terpisah dari diri Allah ya tidak pernah terpisah dari diri Allah sebagai pendekatan saja kita hanya memberikan permisalan tapi untuk memahami makna tapi bukan permisalan ya kepada Allah Ya, agar kita lebih memahami maknanya karena wallillahi almathalul a'la, Allah memiliki sifat yang mulia. Ya, tidak bisa dimisalkan. Ya. Tapi sebagai ya, pendekatan pemahaman ya. Dalam kehidupan kita manusia ada sifat-sifat yang selalu menyertai diri mereka. Mereka punya mata itu bagian-bagian dari fisik mereka. Nah, mereka punya tangan, kepunya telinga, kepunya kaki, punya kepala. Itu semua bagian dari jasad mereka. Ya. Akan tetapi, kerana hanya demikian itu berkaitan dengan zat mereka, Fisik mereka, yaitu senantiasa menyertai diri mereka, tidak terpisah. Kalau terpisah kepala ya berarti bukan dah, tidak akan mungkin manusia bisa hidup, ya. Kendati mungkin sebagian sebagian dari anggota badan yang lain terpisah mungkin masih bisa hidup, ya mungkin tangan misalnya. Tapi intinya kita memahami ya. bahwa ada perbuatan manusia. Nah. Jadi Secara istilah sesungguhnya kita bisa memahami ya. Ini sebagai pendekatan saja Maksud kita menyampaikan hal ini Bukan memberikan pemisah bahawa Allah seperti itu juga Dalam artian, dalam secara makna secara keseluruhan Tidak demikian Akan tetapi kita memahami bahwa Sifat-sifat Allah itu mengia ada yang Senantiasa Pada hadhat Allah yang tidak pernah Ya terpisah dan ada perbuatan yang perbuatan tersebut selalu berkaitan dengan kehendak Allah nah nah oleh kerana itu yang namanya sifat dhatiyah, sifat kata para ulama sifat yang selalu menyertai diri Allah tidak terlepas terpisah dari diri Allah yang senantiasa menyertai diri Allah itu ada sifat-sifat yang selain ditetapkan oleh dalil juga secara logika yang sehat akal menerima hal itu maka dinamakan sifat sam'iyah akliyah syariyah akliyah syariat itu secara syariat dalilnya ada akal juga tidak mengingkari. Ya, karena itu semua sifat kesempurnaan. Contoh ilmu. Ya. Ilmu begitu banyak dalil dalam Al-Qur'an dan hadis menjelaskan ilmu Allah dan akal yang sehat ya, memahami dan menetapkan karena ilmu sifat kesempurnaan. jika makhluk saja dengan segala keilmuan yang terbatas tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu berarti suatu kesempurnaan Kendati juga relatif ya dalam kehidupan manusia apalagi Allah yang memberikan mengkaruniakan ilmu tersebut sehingga ilmu Allah meliputi segala sesuatu tidak ada yang luput dari ilmu Allah tapi, maha sempurna Al-Qudrah ya, kekuatan Ya. Allah yang Maha Kuat, Maha Perkasa, ya. Kekuatan Allah yang menguasai seluruh kekuatan yang ada di alam semesta ini. Kudrah semua berada di bawah kekuasaan Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sam' pendengaran, al-basar ya, penglihatan. Al-izzah, izzah itu ya kemuliaan, keagungan wal hikmah hikmah ya. kalau mustahil Allah ciptakan alam semesta ini ya begitu rapi begitu indah warna-warni ya bumi dan segala yang ada daratan, lautan, ya sungai, ya danau, pepohonan yang bermacam gunung, bukit lembah dan sebagainya subhanallah hewan-hewan yang begitu ya bermacam jenis dan warnanya apakah demikian itu diciptakan begitu saja sia-sia mustahil maka akal memahami Allah memiliki hikmah yang luar biasa naam al-ulu sifat ketinggian naam sifat ketinggian itu secara dalil wahyu Baik dari Al-Quran atau Sunnah, ulu itu ya tinggi, Zat Allah yang Maha Tinggi. Nah, kemudian secara fitrah menetapkan sifat ke Allah, secara akal dan ijma, semua itu dalil yang menunjukkan akan ya sifat Allah Subhanahu Wa Taala ulu. Nah, sifat adatiah yang senantiasa menyertai Allah Subhanahuwataala dan itu selalu ada pada diri Allah Subhanahuwataala dan sifat-sifat yang lain. Maka aqidah asyuna al that Allah maha tinggi, yeah. That Allah bila kita ditanya di mana Allah Subhanahuwataala, jawabannya sangat simpel sekali, enggak perlu berpikir Karena fitrah kita mengatakan, ya Allah yeah, Allah bersama, yeah, Allah maha tinggi. Jika ada mengingkari, tanyakan fitrah dia Kalau fitrahnya masih meyakini Alhamdulillah tinggi berarti masih benar fitrahnya Tapi telah melenceng Mengingkari dan mentawil dipertanyakan fitrahnya Atau boleh jadi dia berdusta pada fitrahnya Fitrah tidak bisa didustai Buktinya yang bisa didustai Yang mereka berkuar-kuar Mengatakan Allah tidak bertempel Tidak berada istiwa Begitu menunjuk Berbicara tentang Allah atau menyebut nama Allah, kok telunjuknya mengarah ke atas? Ini ada apa ini? Ya, begitu berdoa spontanitas, mengangkat kedua tangan. Nah, jadi akal, ya, yang telah berlandaskan dalil syar'i tadi, itu semua menetapkan sifat yang demikian dan agung keagungan dan sifat-sifat yang lain. Nah, ini dinamakan sifat dzatiyah. Karena selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa Sifat dzatiyah yang secara penetapannya ditetapkan dengan dalil syariat dan juga akal yang sehat. Kita berbicara dengan akal yang sehat. Ya, akal yang sehat. Ada juga sifat dzatiyah ini yang hanya ditetapkan dengan dalil saja tidak mungkin ya atau akal tidak bisa mencerna dan bisa menetapkan yaitu sifat-sifat al-khabariyah khabari itu apa khabar artinya dalil berita yang datang dari Allah kabar ya yaitu al-Qur'an atau hadis jadi dalilnya hanya itu saja Dalil menetapkannya hanya Al-Quran dan hadis. Tidak ada peluang ya, Rana bagi akal untuk ya, berijtihad atau menganalogikan tidak. Maka itu khabariyah. Artinya jika tidak terdapat di dalam Al-Quran atau hadis penyebutan atau penetapan tentang sifat tersebut Maka tidak ada, tidak akan mungkin kita mengatakan Allah memiliki sifat ini dan sifat itu. Contoh, wajah bagi Allah, wajib kawajuhu Rabbi. Wajah yang seminitai zat Allah. Jadi kekalnya di sini sebut dengan wajib kawajuhu Rabbi kekalah wajah Rabbu secara otomatis ya, menunjukkan kepada zat Allah. Tapi tidak bisa diartikan wajah di sini zat wajah itu ada pada zat Allah. Karena zat yang mulia yang memiliki wajah. Sehingga cahaya wajah Allah sebagaimana yang hadis sebutkan, law kashafat atau law kashafat subuhat wajhi lan tahal lan tah na'am. Lahteraqad man tah ilaihi nah. Kalau Allah menyingkap wajah Allah dan wajah cahaya yang cahaya wajah Allah tersebut itu tentunya akan membakar ya semua yang ada di alam semesta ini subhanallah makanya Musa tatkala ya memohon kepada Allah untuk melihat Allah hari ini anzur ilai hari ini anzur ilai ya Allah perlihatkan dirimu padaku aku ingin melihat begitu Allah menjelma ke gunung hancur luluh gunung tersebut ya Nabi SAW tak kaitannya haru'ay rabbak nurun an-na'arah waktu Isra' ini Isra' ni masih zaman-zaman Isra' tapi kita mengatakan benar Isra' itu ya benar adanya Isra' Mi'raj. tapi permasalahan apakah diraja atau tidaknya itu masih dipresistikan oleh para ulama dan itu pun tidak ada sunnahnya atau syariahnya harus diperingati seperti yang diperingati tapi intinya Tatkala Nabi miorat sampai seretul Muntaha ya, kau dah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu Nabi ditanya oleh bersah sahabat, anna uh, hal rai terabak, apakah engkau ya Muhammad atau apakah engkau ya Nabi melihat rambu kau nurun anna arah cahaya, bagaimana saya akan bisa melihat? Taib wajah Allah, Yang mulia. وَكَذَلِكَ Begitu juga ya الْيَدَيْنِ Allah memiliki dua tangan Ini akidah al tanpa ada keraguan Kita katakan Allah memiliki dua tangan Kenapa demikian? Ya kerana Allah yang menetapkan Terdapat dalam Al-Quran dalam hadis Kalaulah tidak terdapat dalam Al-Quran dalam hadis Tak berani kita mengatakan Siapa yang berani mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak diketahui? Ya karena merupakan dosa besar engkau qulu alla ma la ta'lamun mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak kamu ketahui nah kedustaan wala taqfu ma jangan kau ikuti dan saya katakan apa yang tidak tidak engkau ketahui nah baik maka kita katakan Allah memiliki dua tangan karena Allah mengatakan lima khalaqtu biyadaya dan itu sebab kesempurnaan, bahawa tatkala e, iblis tidak mau sujud kepada Adam Allah mengatakan lima kal, mana agak ka antas dua lima kalak tu biasa Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Dia sombong, kalak tani minar walak tomin dia. Engkau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Jadi analogi atau kiasnya, analogi iblis ya yang dari unsur api lebih mulia dari unsur tanah sombong dia, bahkan daripada ahli sunnah ya. jangan coba-coba memberanikan diri untuk menghakimi Allah mengkritisi Allah dengan alasan ya Allah kalau, kalau ini ditetapkan bagi diri berarti serupa dengan makhluk Nah ini yang bermasalah Ya dari teori matematik teori yang dia gunakan Ya dalam kehidupan keseharian bersama manusia itu yang digunakan juga berjalan tentang Allah. Ini telah kita sampaikan sebelumnya. Ini yang jadi masalah. Tatkala teori yang digunakan teori, ya yang dicetuskan oleh manusia. Kalau begini ya begitu. Kalau tidak begini ya tidak begitu. Seperti itu yang disampaikan. Ya keliru. Maka teori yang kita gunakan ya teori yang ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan laisa kamitsli syai' Itu teorinya kalau kita namakan teorinya ya yeah. laisa kamitsli syai' tidak ada yang serupa sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah Jadi yang dinafikan di sini al-mithli yaitu penyerupaan bukan sifatnya Sifatnya sudah ditetapkan tapi penyerupaan dinafikan Maka Allah katakan wa as-sami'ul Allah yang maha samia samia artinya yang maha mendengar dan ber, maka berarti Allah itu memiliki sifat pendengaran basir melihat maha melihat maka sifat Allah al-basar baik begitu kita memahami jadi jangan hanya sekadar kita mengambil sepotong dari ayat lai sakim isli syai' potongan ayat tersebut kita gunakan untuk mengingkari sifat Allah, ini keliru Allah menafikan di sini penyerupaan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, bukan mengingkari sifat, tapi ayat selanjutnya, huwa wassami'ul basir itu menetapkan ya, sifat yang sempurna bagi Allah, maka kita tetapkan, lima khat biadaiya, Allah memiliki dua tangan nah dan itu senantiasa menyertai diri Allah wal ainayni memiliki dua mata juga ya memiliki dua mata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata nah tak kala kita mendengar hal itu tentu keagungan yang terpatri, yang tertalam dalam diri kita dan keyakinan yang selalu menyertai diri kita bahawa leysa kami thulihi syai' begitu jadi Para agar selamat dalam bab ini ya. ini permasalahan kenapa ahlul kalam itu menyimpang dalam bab ini sebenarnya sebenarnya secara prinsip kita tidak ingin ya, membahas perkara sifat ini seperti ya, dalam pembahasan ahlul kalam yang mendalami dalam hal ini sehingga menyebabkan mereka melenceng dari Jalan kebenaran kita ingin menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'am memiliki sifat Allah yang maha agung bukankah kita meyakini Allah al-azim al-kabir al-aziz, maha agung maha perkasa, maha besar, maha kuat semua maha ya. jadi begitu kita mendengar ini prinsip ini ya, ka'idah yang harus kita pegang dan prinsip begitu kita mendengar dalam Al-Quran dan membaca mendapatkan begitu dalam hadis tentang diri Allah maka pertama yang harus kita tanamkan dalam benak pikiran kita dan kita ancapkan dalam hati sanubari kita bahwa Allah Maha Agung itu sifat kesempurnaan semuanya ya begitu telah terpatri ya maka keagungan tersebut yang akan menuntun kita untuk selalu mensucikan Allah dari seluruh makna kekurangan. Dari makna kejelekan. Maka dalam hal ini kata Allah, "Laisa ka mithli Tidak ada yang serupa dengan Allah. Karena Allah Maha Agung, Maha Besar. Maka begitu kita mendapatkan lima khalaqtu bi yadayya. Ya. Yang kedua yang Ku ciptakan dengan kedua tanganku walitu suna ala'ini Allah memiliki mata dan Rasul menyebutkan hadis yang sahih ya yeah. maka apa yang tertanam dalam diri kita itu semua sifat yang maha agung dan jika Allah telah menyebutkan laisa kami thili syait tidak ada yang surpa dengan Allah berarti kita memahami semua sifat tersebut, sifat yang dimiliki oleh zat yang maha agung, tentu tidak serupa dengan sifat makhluk, maka dari sini kita memahami, alasan bahawa pernyataan persepsi ahlul kalam mengatakan, kalau ditetapkan kalau ditetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk kerana kita hanya memahami yang punya tangan itu yang makhluk sehingga kalau tetapkan dua tangan bagi Allah, sama dong dengan manusia, dua tangan juga, berarti menyerupai Allah Allah itu lezat kami telih sehingga kita jadikan dalil tersebut untuk menyangkal sifat kedua sifat tangan keliru itu analogi anda bukan prinsip Al Quran ya yeah. yang benar analoginya adalah Allah memiliki sifat yang mahagung Allah menetapkan dalam dirinya Rasul menetapkan dalam hadis-hadis yang sahih Allah menetapkan dalam Al Quran untuk dirinya dan Rasul menetapkan hadis yang sahih juga bagi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian, bagaimana sifat tersebut? leysa kami tilih isyik tidak ada menyerupai satupun selesai masalah simple tapi tatkala ahlul kalam masuk ke dalam bab ini, teologi dengan akal filsafat mereka menjadi rumit ya maka itu menyebabkan penyimpangan tadi oleh kerana itu Ya, yeah. tidak ada timbul masalah di kalangan sahabat, di kalangan tabiin dan imam-imam ahli sunnah. Yeah. Ya, yang masih hidup di zaman-zaman kurun yang terbaik, enggak ada masalah dalam hal ini. Semua berjalan di atas aqidah Al Quran dan sunnah tadi. Apa yang mereka dapatkan nama Al Quran? Mereka imani Apa yang tidak terdapat Ya mereka Tidak akan mungkin memaksakan Untuk merekayasa dan seterusnya Selamat mereka Ya Nah Oleh karena itu Tidak ada perbedaan dalam hal kelangan sahabat Tidak ada, ada perbedaan dalam hal ini Begitu muncul Ahlul Kalam Yang Ya masuk ke dalam bab ini dengan menggunakan akal dan logika semata yang teori berfikir yang dibangun di atas teori-teori filsafat secara khusus setelah di, diterjemahkan, ya, ditranslate kitab-kitab filsafat Yunani kuno ke dalam bahasa Arab muncullah fitnah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah nah. dan yang lebih berbahaya lagi itu semua adalah efek dari uh, suatu prinsip atau metodologi mereka bangun dibangun di atas pengkultusan akal iaitu bahawa kata mereka ya mereka mempertentangkan antara akal mereka dengan wahyu nah ya kata mereka ya akal yang benar ya itu pasti kata mereka tapi kalau Nasda syariq itu masih dhani raduga dan malas tersangka belum bisa dipastikan ya, mati multi ya, interfestasi penafsiran nah, itu penyebabnya para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. nah, oleh karena itu ulama ahli sunnah masalah, sepakat mencelah ilmu kalam kerana itu yang, yang menyebabkan munculnya ya, teori-teori yang menyimpang tadi yang mereka gunakan untuk memahami permasalahan teologi, ketuhanan yang menyebabkan mereka menyimpang sehingga mengingkari sifat-sifat Allah atau menta'awil dan penta'awilan pada hakikatnya pengingkaran karena kalau dah dita'awil pasti makna yang benar tadi akan hilang Kalau dah hilang berarti diingkari selesai masalah nah baik ikhutaliman parahisa rahimakumullah dan sifat-sifat yang lain itu sifat dhatia <coughs> yang kedua sifat fi'liyyah fi'liyyah ini yang berkaitan dengan perbuatan Allah ya. definisinya ya, <coughs> adalah <coughs> yaitu sifat-sifat yang berkaitan atau yang senantiasa berkaitan dengan kehendak Allah jadi bila Allah berkehendak Allah melakukan. Nah. Apabila Allah menginginkan sesuatu maka Allah lakukan. Jadi perbuatan tersebut muncul setelah ada iradah, ya. Iradah istilah iradah muqarinah. Iradah yang menyertai, ya sesuatu tersebut sehingga setelah itu muncul sesuatu itu berbeda dengan irada sabiqah ya, irada sabiqah ia telah terjadi tapi takala Allah menginginkan sesuatu ya maka ketika itu Allah mengatakan kun maka terjadilah innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun Bila ya, Allah menginginkan sesuatu Maka Allah akan mengatakan Kun jadilah Maka akan terjadi Sekitik itu akan terjadi Maka Allah melakukan Sesuai dengan kehendaknya Kapan saja Apa saja ya Allah lakukan Dan semua hal itu ya, Berkaitan dengan kehendak Allah masyiah ya masyiah masyiatu al-kawniyah al-qadariyah jadi kehendak Allah yang berkaitan dengan takdir karena ada lagi kehendak masyiah atulama artian iradah yang berkaitan dengan syariat lam handaki sesuatu dalam syariat Allah syariatkan tapi pelaksanaannya bisa terjadi atau bisa tidak. Allah perintahkan salat, Allah menghendaki salat, Allah cintai, tapi banyak enggak salat. Iya. Adapun yang iradah masyiah di sini maksudnya iradah kauniyah, iradah qadariyah, kehendak makan dengan takdir karena Allah menginginkan sesuatu. Dan semua yang Allah lakukan tersebut itu sesungguhnya telah termaktub dalam takdir Allah sehingga efeknya apa yang kita rasakan nah ikhwata liman jadi bila Allah ingin melakukan, Allah lakukan jika tidak ya tidak dilakukan kembali kepada kehendak Allah tidak nah. ada intervensi dalam hal ini Allah melakukan fa'alun lima yurid begitu ya yeah. fa'alun lima yurid melakukan apa sendiri kehendak kira Allah subhanahu wa ta'ala nah itu nama namakan dengan sifat fi'liyyah nah dalam hal ini diantara contohnya sifat istiwa istiwa di atas arash yang disebutkan dalam Al-Quran dalam tujuh ayat tujuh ayat, jemaah ya sekalian para pemirsa menetapkan sifat istiwa, redaksi yang sama istawa Allah kau beraninya ahlul kalam mengatakan oh bukan istiwa, subhanallah jangankan tujuh ayat, satu ayat saja terdapat kalimat istawa Allah, wajib kita imani apalagi tujuh ayat sama redaksinya dalam konteks ayat tersebut menjelaskan tentang sifat keagungan semuanya tentang sifat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya sifat istiwa insyaAllah kita akan bahas hal itu kita baca satu persatu ayatnya ya insyaAllah kita jelaskan bahawa ayat tersebut dalam konteks menjelaskan sifat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya istiwa baik istiwa alal -al ars kapan Allah istiwa alal -al ars apakah azali tidak karena ayatnya menyebutkan redaksinya, ya, thumma, ya ke sembawati wal-arfi sitta tiayamin, ya, ke sembawati wal-arwama bayna huma fi sitta tiayamin thumma istawa al-alas, thumma jadi setelah penciptaan langit dan bumi, sementara arash merupakan makhluk yang pertama dan paling besar dan paling indah yang agung tu aras arsul azim arsul kirim ya dhul arsul majid telah ada dua perbedaan apakah majid sifat dhul ars sifat Allah al-majid atau sifat bagi aras telah ada perbedaan itu jelas aras merupakan yang agung, yang mulia naam baik maka kita tetapkan dan kapan Allah beristiwa Sebelum penciptaan langit dan bumi Arash telah ada Kerana arash makhluk yang pertama Wa kena arshu alal ma' Jadi begitu Allah menciptakan Langit dan bumi, sebelum ini telah ada Begitu Allah menciptakan langit dan bumi Thumma stawa alal arsh Kerana Allah menghendaki hal itu Maka istiwa perbuatan Allah Sifat istiwa Dan itu tinggi secara khusus. Boleh pahami? Sifat istiwa itu sifat ketinggian yang spesial, yang khusus. Allah, sebelum istiwa, sudah memiliki ketinggian. Dan ketinggian Allah, tingginya Allah di atas aras, itu tinggi yang spesial di atas aras. Dan aras, <coughs> <coughs> Dan arus merupakan makhluk yang paling tinggi, ya? bagaikan atap bagi alam semesta ini. Nah. Tiada lagi makhluk di atas arus. Dan Allah Faukal Arsh, Istawa Alal Arsh, tahu aqidah Sunnah. Selain baca Al Quran, baca Hadis tentang ketinggian Allah Subhanahu Wataala. Maka itu perbuatan Allah. Ya istighwah al-larsh. Ya, kemudian begitu juga an-nuzul le sama dunia ada semua tak wajar. Rasul saw menjelaskan turunnya Allah ke langit bumi. Nah, kemungkinan terbesit dalam benak pikiran para pemirsa dan para pendengar. Kalau begitu turun, berarti kosong aras dong nah ini yang tadi saya sampaikan ahli sunnah wal jamaah begitu mendengar ayat hadis tentang sifat pertama yang terpatir dalam mereka keagungan Allah yang terbesar dalam otak dan benak pikiran mereka kemuliaan Allah karena itu Allah yang berbicara atau Rasul menyampaikan sehingga dengan demikian mereka akan menepis berbagai persepsi-persepsi khayalan-khayalan ya Imaginasi mereka yang ada mereka terpisu semua. Kenapa? Kena apapun yang terbayang dalam benak pikiran kita dan apapun yang terbesit dalam hati sanubari kita tentang makna-makna yang negatif bagi Allah, semua Allah munazzahun andalik. Kena Allah maha suci dari hal itu. Kena Allah mensucikan dirinya. Subhana, maha suci Allah. Laisa kami tlahi tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu harus ditanamkan dalam diri kita dalam pembahasan ini dan ini akan terus akan diulang disampaikan berulang kali ya karena banyak begitu berbicara tentang hal ini konsep yang digunakan metodologi yang digunakan, teori yang digunakan ya teori yang mereka pahami dalam uh, komunikasi dan juga interaksi mereka dengan manusia yang mereka saksikan ya keliru jangan teori buatan manusia yang digunakan dalam hal ini tapi, metodologi Al-Quranul Karim Yang menjelaskan bahawa Tidak ada yang serupa dengan Allah Allah memiliki sifat kesempurna Alhamdulillah, kenapa Alhamdulillah, kenapa? Alhamdulillah kenapa? Semua kesempurnaan begini oleh Allah Nah, ikhwat al-iman Baru Jadi, Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih Mutawatir Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya Hina yabuqafilu fil lailil al-akhir Fayaqulu man yadu'uni fa'astajibu lah Man yas'aluni fa'autiyah Man yastaghfiruni fa'ughfirlah. Rabbuna, begitu semangatnya. Yanzil Rabbuna Rabb kita. Yanzil, turun. Kelangit bumi, kapan waktunya? Ya Allah menghendaki sepertiga malam terakhir. Dan sebelumnya sudah tidak melakukan hal itu. Saya juga Allah Subhanahu wa turun waktu wukuf di padang Arafah, sebagian dalam hadis yang sahih. Itu semua kehendak Allah kapan dilakukan oleh Allah, di mana, melakukan sesuatu, ya, itu kembali kepada Allah, nah turun, ke langit bumi, sepertiga malam terakhir, itu waktunya, itu yang dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi jangan dibayangkan, oh turun berarti kosong aras, berarti Allah menyatu masuk ke langit begitu ya, pemahaman kita seperti itu, karena kita memahami, akal memahai kalau turun lantai dua turun ke bawah arti lantai dua kosong itu kan pemahaman kita secara ilmu yang terbatas dalam hal yang kita pahami dalam konteks kehidupan manusia nah kita berbicara tentang Allah menciptakan manusia ya rumusnya gak sama metologinya gak sama kan jadi dalam satu sisi dalam sebagian sisi kita menggunakan analogi yang lebih utama Apa maksudnya? Dalam halal kemuliaan Jika Allah Jika manusia antara manusia Ada yang sama namanya Tapi berbeda hakikatnya Kan begitu? Tentu Allah lebih pantas Jika dalam makhluk saja Ada madu, ada susu, ada khamar di surga Di dunia ada juga Susu, madu, khamar dan yang lainnya Tapi hakikatnya enggak sama karena kalau tidak demikian kita tidak akan memahami apa yang dimaksud tapi apa hakikatnya sama tidak ya. maka kalau kita memahami Allah punya tangan manusia punya tangan berarti hakikatnya enggak sama dan tidak sama sama sekali ya laisa kamitslihi syai' wa hu basir Allah turun juga manusia mungkin turun atau raja turun dari singgasananya kalau raja turun ya kosong singgasananya Manusia turun dari lantai dua, kosong lantai dua, itu pemahaman dalam konteks kehidupan kita sebagai makhluk. Tapi Allah yang terpisah dari makhluknya, mustahil Allah akan menyatu dengan makhluk. Mustahil Allah akan masuk ke dalam makhluk. Ya, mustahil, mustahil. Ya, kenapa katakan mustahil? Jangankan perbandingan antara makhluk dan langit, ya, sama dunia itu satu tingkat dari langit masih ada langit kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh di atasnya aras, ya. Semua hal itu dibandingkan dengan Allah tidak ada perbandingan sama sekali, Tidak ada perbandingan sebagai pendekatan saja kursi kita mendengar ayat kursi wasi'a kursiyus samawati wa'al ini eh, perhatikan wasi'a kursiyus samawati wa'al-ar wasi'a meliputi mencakup kursi ya wasi'a kursiyuhus samawati wa kursi Allah masuk maudil qadaman tempat kakinya Allah begitu kata Ibn Abbas ya hadisnya uh, asar yang sahih taib bagaimana luasnya Dibandingkan dengan langit dan bumi itu semuanya meliputi hal itu. Perbandingannya seperti uang logam kita lemparkan ke padang Sahara yang luas atau hutan belantara yang luas begitu mungkin ya karena kita tidak ada padang Sahara di Indonesia Nusantara ya padang Sahara di Arab sana. Kalau dilemparkan ya uang logam tersebut apakah bisa kita melihat ya? tidak bisa terlihat, tidak ada perbandingan sama sekali, nah kursi yang begitu luas dibandingkan dengan aras makhluk yang paling besar, perbandingan seperti itu juga dan Allahu Akbar Al-Azim Al-Kabir yang tidak butuh kepada aras bahkan Allah yang menciptakan aras jadi tidak nyambung kalau matematiknya kita gunakan teori matematik manusia ya, teori-teori logika manusia, enggak nyambung pun dua hal yang berbeda sisi yang berbeda ini makhluk ya dan yang satu al khaliq yang lebih tinggi maka ikhwatul iman saham, kita harus taudiri ya jangan berusaha menghakimi Allah mengkritisi dan berusaha ya, untuk ya menundukkan permasalahan sifat-sifat dengan akal logika kita ya tidak seperti itu Kemudian, ada sifat yang dari satu sisi, dia dhatia. Tapi dari sisi lain, sifat tersebut adalah fi'liyah, iaitu sifat kalam. Nah, sifat kalam di antara tujuh sifat yang ditetapkan Ahlul Kalam. Hayatun, iradatun, kudratun, sam'un, wabasarun, ilmun, wa kalam. Tujuh. Lalu dikembangkan jadi empat belas ditambah lagi dengan sifat salbiyah 5, tambah sifat uh, nafsiyah 1, wujud menjadi 20 taib, sifat kalam sifatul kalam bila ditinjau dari sisi keterkaitan sifat tersebut dengan zat Allah maka zatiyah kerana Allah zat yang berbicara itu seorang menyertai Allah SWT kalam Sebagaimana kita jelaskan tadi, itu sifat kesempurnaan. Nah, dan Allah memiliki sifat kalam sebelum Allah ciptakan kalam bagi makhluk. Ya, taib itu dari sisi keterkaitan dengan zat asal muasalnya, hukum asalnya. tapi ditinjau dari sisi, bahwa Allah itu berbicara kapan saja dengan siapa saja Allah kehendaki kepada malaikat, Jibril kepada para nabi utusannya, kan begitu dan juga Allah mengata, berbicara kepada Iblis mengatakan, Ya Iblis Ma mana akan tasjun makhalatu al Quran menyebutkan seperti itu ya kepada Adam juga dan juga bagaimana Allah ya menegur Nabi Nuh kalau mengatakan itu anak saya bagian dari keluarga saya, kalau Allah lesomen ahli, ya, bagaimana Allah berbicara kepada Musa? Begitu juga kepada Isa, anta qul talin nas, wa ummi ialah min dunyala, ayam uh, uh, Isa. Engkau kau mengatakan jadikan saya dan ibu saya sebagai ilah selain Allah. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika datang Mi'raj mengambil perintah solat, langsung. Rasul mendengar. Ya. Tanpa perantara, enggak ada perintah Jibril langsung. Ya. Jadi Allah berbicara langsung saja. Dan apa yang Allah katakan kepada iblis kepada Adam? Nuh. Tidak sama dengan apa yang Allah katakan, yang Allah wahyukan, tenang Al Quran, yang dikatakan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah berbeda Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memiliki sifat kalam secara datia, tapi secara satuan kalam, perkataan, kapan Allah berbicara, di mana, kepada siapa, itu berkaitan dengan kehendak Allah berkaitan dengan kehendak Allah. Maka dari sisi ini kena keterkaitan sifat tersebut dengan masyiah kehendak Allah, maka dinamakan sebagai sifat fi'liyah. Jadi ada dua sisi. Dua sisi. Dua sisi yang berbeda. Maka dalamnya tidak ada yang kontradiksi. Bukan menggabungkan dua hal yang bertentangan tidak, kena dua sisi yang berbeda. Tinjauannya dari dua sisi yang berbeda dari tinjauan keterkaitan dengan sifat dengan dhat Allah namakan dhatiyah dan dari sisi keterkaitan ketergantungan dengan kehendak Allah kapan, dimana, kepada siapa ya, dengan bahasa apa Al-Quran dengan bahasa Arab Taurat dengan Ibriyah nah, maka itu dinamakan sifat fi'liyah jadi dua sisi yang berbeda bukan menggabungkan dua hal yang uh, bertentangan sebagaimana yang mungkin persepsi ahlul kalam nah nah ikhwatul iman fastarhaikumullah makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an innam amruhu idza arada shay'an an, an yaqul lahu kun fayakun ya jadi setiap Allah menginginkan sesuatu ya. maka Allah mengatakan kun fayakun begitu jadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ya, perkataan tadi. Nah, maka dinamakan sifat fi'liyah. Fi Ikhwatal iman pun shallahhi makumullah. Kemudian perlu diketahui semua sifat semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya dan kapan saja Allah yang melakukan akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua ya tidak terlepas dari hikmah ini sudah memahami. tidak terlepas dari hikmah Allah apapun yang Allah lakukan yang Allah kehendaki kemudian Allah lakukan Allah berbuat ya, melakukan itu semua tidak terlepas dari hikmah baik kita ketahui hikmahnya atau tidak nah, oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam al quranul al -Karim, ya, wa matasha'unah illa illaa syaa Allah innallaha kaana 'aliiman hakiima dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu melakukan sesuatu kecuali bila Allah menghendaki maksudnya kalau menghendaki sesuatu tidak akan terjadi hal itu kecuali bila Allah menghendakinya pasti terjadi nah kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan dua nama yang mulia innallaha kaana 'aliiman hakiima innallaha kaana 'aliiman hakiima perhatikan ini penting sekali tatkala membaca Al-Quran, perhatikan antara akhir ayat pasti ya, Allah menutup ayat dengan mungkin satu nama atau ya umumnya ayat ditutup dengan seperti itu itu pasti memiliki korelasi hubungan dengan bagian ayat yang sebelumnya di sini kita ya praktekkan kaedah tersebut tatkala Allah menyebutkan wa matashya'una illa ya dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali bila Allah menghendaki apa maksudnya Kalau menghendaki sesuatu dan tidak akan terjadi apa yang kalian kehendaki kecuali bila Allah menghendakinya tapi ingat semua yang Allah kehendaki itu pasti terjadi tidak akan luput dari ilmu Allah dan hikmahnya kerana Allah aliman hakimah aliman hakimah maka semua yang terjadi Allah kahne telah diliputi oleh ilmu Allah dan apa yang terjadi baik dan jeleknya dalam pandangan kita yang relatif tapi dalam sisi hikmah Allah tidak ada yang jelek karena semua punya hikmah ya maka Allah hakiman Allah maha bijaksana ini menunjukkan kepada kita Bahawa seluruh yang dikehendaki Allah dan itu pasti terjadi tidak terlepas dari hikmah Allah yang maha agung nah demikian mudah-mudahan bisa dipahami wallahu a'lam Barakalaulah Fikrul Majazahalallahu Khairan saya terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di setiap mengikuti pelajaran ini supaya bisa memahami dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang-orang terdekat orang-orang kita cintai. Baik khodam Islam bagi anda yang ingin bertanya silakan. Di layanan telepon 0218236543 Atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Dengan Abu Alif di bawah-bawah Ustaz Silakan Bu Alif Ya, Barakallah Fik Ustaz Fik Barakallah. Ya, begini mau tanyakan eh, amalan seorang anak yang dikirimkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal, Ustaz. Eh, misalnya ada seorang anak yang dia sholat, kemudian dia niatkan fahalannya itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Apakah fahalannya itu sampai ke sampai atau tidak, Ustaz? Ya, <tuh> baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jazakallah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam ha, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukuran kepada Pak Abu Alif Yadibawawu barakallahu fiqh atas pertanyaannya Jadi amalan anak Yang itu merupakan kewajiban dia Yang wajib dia tunaikan Seperti solat Atau dia berpuasa Atau dia berzakat gitu ya Apakah di boleh dihadiahkan. Dalam hal ini, amalan yang demikian tersebut ya tidak kena itu merupakan kewajiban individu. Ya, itu amalan tersebut tidak dihadiahkan. Ya. Nah, memang ada perbedaan para ulama dalam menghadiahkan pahala amalan terhadap ya orang yang uh, telah meninggal. Tapi dalam hal ini, kita hanya mengikuti dalil. Jika ada dalil yang menjelaskan bahawa amalan tersebut sampai, ya kita katakan. ada pun masalah solat Ya tidak ada dalam ya kalau kita perhatikan dalam riwayat hadis buat sahabat yaitu mereka salat hadiahkan pahala untuk orang tuanya tidak ada. Yang ada til sadaqah. Ya. Atau seorang yang mungkin dia berpuasa itu menggantikan puasa seandainya mungkin dia tidak pernah ya atau mungkin uh, pernah meninggalkan puasa karena sebab yang diperbolehkan. Ya. Seperti itu. Adapun dia sholat kemudian dihadiahkannya tidak tidak ada tuntunan seperti itu tidak ada tuntunan seperti itu kemudian ya karena sholat kalaupun dia mungkin tidak sholat dahulu ya tidak bisa anak sekarang mengganti sholatnya nggak bisa ya. tapi kalau puasa wajib dia tinggalkan ya bisa ahli warisnya atau keluarganya untuk bisa ya puasa atas nama dirinya itu Nah bisa adapun sholat secara khusus ya tidak Nah begitu juga mungkin dia dulu nah, juga masalah haji, bisa kalau haji, ya bisa itu membadalkan haji dia orang tua, dia meninggal kemudian belum sempat haji, dan seorang anak memiliki kelebihan harta, dan telah haji dia ingin menghajikan orang tuanya, silakan boleh karena ada dalilnya zaman Nabi SAW seorang yang Rasul mendengar seorang mengucapkan talbiya atas nama saudaranya lebaika ansub rasul bertanya siapa syub saudara saya atau mungkin akarib ya kerabat saya atau rasul bertanya apakah engkau telah haji untuk dirimu atau belum kata nabi haji untuk dirimu dulu baru untuk orang lain nah adapun ya solat tidak bisa dikirimkan dengan seperti utarakan tadi nah demikian allahu alam barakallahu fikum hayran, terima kasih atas nasihat dan jawabannya kami akan angkat kembali untuk panggilan yang kedua. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa? Di mana? Mbak dari Jakarta. Silakan bapak. Halo. Ya, silakan Pak pertanyaannya langsung. Uh, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Uh, ini saya lagi sedang bangun masjid. Masihnya cukup besar Yang saya mau nanyakan Saya mau kasih nama Baitul Rahman Apakah itu bertentangan Dengan ahli sunnah Itu aja Iya terima kasih Pak atas pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan, Ustaz Ya, terima kasih kepada Bapak ya Hamba Allah Jakarta barakallahu fiik. Semoga Allah ya berikan kemudahan dalam membangun rumah Allah Baitur Rahman. Jadi apakah kalau dinamakan masjid tersebut Baitur Rahman itu pertentangan ya apakah ada larangan? Ya, perlu kita ketahui ya Allah menyebutkan wa anal masajid lillah wala tad'u masjid itu ya lillah dan kita melihat buyyutullah, ya, rumah Allah dalam artian, ya, kena di masjid tersebut. Di masjid tersebut kita ya melakukan ibadah, sehingga tidak boleh melakukan ya bagian urusan dunia dalam artian ya transaksi jual beli dan serupanya. Nah, maka begitu kita bolehkah menamakan baitur rahman tidak ada masalah, kena memang masjid adalah rumah Allah al rahman salah satu dari asmal husna. Nah, nah, baitur rahman. Jadi masalah penamaan itu terkadang ya ada yang dinisbatkan pada ya, ya mungkin uh, orang yang membangunnya atau dinisbatkan pada tempat ya atau orang yang mewakafkan itu tidak ada masalah tapi intinya semua rumah atau masjid itu adalah rumah Allah arti tempat kita beribadah ya ribuutin adinallahu anturfaa wa yudkarafihi semua dalam rumah-rumah kan Allah menamakan buyut Ya, tidak ada masalah, Pak. Boleh. ya. Kalau ya, Pak Munginunamakan Baitur Rahman, tidak ada masalah. ya. Wallahu'alam. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kami bacakan dari pesan singkat dari Pak Muhyiddin di Lampung, Ustaz. Yang ingin bertanya, Assalamualaikum, Ustaz. Ada sebagian orang yang mengatakan kehendak manusia Allah tidak ikut campur. Ada pula yang mengatakan Allah tidak turun ke langit dunia. Nah, perbedaan antara yang dijelaskan Ustaz dan sebagian orang atau Ustaz yang lain ini apakah termasuk yang dibolehkan atau termasuk hal tersebut pernyataan yang menyimpang? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Mahidin di Lampung, barakallahu fiik atas pertanyaannya dua pertanyaan ya Ada yang mengatakan ya ada yang mengatakan hati kan ada boleh jadi tidak ada jadi, ada yang mengatakan bahwa kehendak manusia ya terlepas dari intervensi Allah atau Allah tidak ikut campur dalam kehendak manusia Tapi simpel saja anda sebelum ada di mana juga enggak ada itu campur Allah kendati orang tua menikah dengan sah ya menanam benih dengan sah kalau anda tidak mengendaki anda enggak ada baik saya masih masalah nah ini jelas perkataan yang batil ya yang batil sebatil-batilnya tanpa keraguan sedikit pun kau berani mengatakan ia ham? Kalau dah bertentangan dengan dalil Al-Quran, amang ada lagi kebenaran selain itu? Wa madza ba'da al-haq ila ad-dhalal? ada lagi setelah kebenaran kecuali kebatilan Allah mengatakan: Wa mata sya'una ila yasha Allah rabbul alamin. Dari itu akidah kita. Akidah al-sunnah mengatakan Bahwa kita meyakini tentang takdir pertama Allah yang mengetahui semua yang ada di alam semesta dan bahkan mengerti perbuatan Allah sendiri. Tak ada yang luput dari ilmu Allah. Yang kedua semua itu ditulis di Luhain Mahfud. Perantara kalam yang diciptakan oleh Allah di Luhain Mahfud tak kering, ya tak kering tintanya, lembaran telah digulung tak ada yang ditambah kemudian masyia yang keempat masyia masyia, yang kata dengan iradah kauniyah dan ini konsekuensinya iradah kauniyah, ini apa? apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi nah sehingga ungkapan yang sudah sepakat di kalangan ahli sunnah na'am, masya'allah hukan wa malam yasya'lam yakun apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi yang tidak dikandalkan, pasti akan terjadi Kemudian ayat menyebutkan, kita meyakini semua Masya Allah itu Masyiatu Allah. Masyiatu Allah itu meliputi makhluk. enggak ada yang luput dari makhluk. Adapun pun akidah mengatakan tidak ada intervensi Allah dalam Masya. Ini pada dasarnya, pada dasarnya, ya turunan dari akidah kaum Mu'tazilah Al-Qadariyah. Kok bisa begitu? Ya. Kerana mereka mengatakan, Qadariyah, qadariyah mu'tazilah dalam hal ini mereka dalam masalah qadar itu qadariyah mereka mengatakan manusia ciptaan Allah tapi kalau perbuatannya ya ciptaan manusia sendiri insyaallah so bisa dipahami jadi manusia ciptaan Allah oleh menciptakan ngakuin mereka Allah ciptakan tapi kalau perbuatannya ya manusia sendiri yang berbuat enggak ada ikut campur Allah ini perkataan yang batil sebatil batilnya. Nah, batilun. Higo yatiminal butlan. Ya sebatil batilnya. Karena kita mengetahui bahawa segala sesuatu, ya tidak terlepas dari kehendak Allah bila terjadi dengan kehendak Allah. Nam, kita punya masyiah. Kita punya kehendak. Tapi kehendak kita di bawah kekuasaan Allah itu yang benar jadi yang tadi itu jelas batil yang kedua ya tentang masalah ada yang mengatakan Allah turun ada yang tidak mengatakan Allah turun jawabannya kita kembalikan kepada Al-Quran kalau semua masih mengaku beriman kepada Allah ayawmul akhir Allah telah memberikan Panduan dalam keimanan tersebut. Ya ayub alladina amanu ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkom. Fainta nazatun fi shayin, farudduh inal Allahi In kuntu mtauminun bil wal Yumul Akhir. Zalikah khairu wa ahsanu taawilah. Wahai rumpaiiman. Taatlah kepada Allah taat kepada Rasulul Amri pemimpin dalam kebaikan tentunya jika kalian berselisih pendapat dan segala hal kemana rujukannya kemana akal Muhammad Nur Ehsan, akal si Fulan yang mengatakan tadi akal si Alan Al atau syih saya, dosen saya pakar ini dan seterusnya lah, mayan fa'al ini ada gunanya Kata Allah, para duli Allah Warasul. Kembalikan para darasulnya. Pada Allah mana? Al Quran. Pada Rasul, waktu hidup kepada Rasul. Telah meninggal ke mana? Al Quran dan Sunnah. Sunnah beliau yang sampai sekarang masih ada. Kembalikan. Itu pertanda iman kepada Allah Yumul Akhir. in kuntum kata Allah. tu Tumino beliau Yumul Akhir. Jika kalian beriman kepada Allah Yumul Akhir, dan itulah yang terbaik. Ahsanu ta'wila. Gak ada yang terbaik dari itu, akibatnya. Maka tatkala kita kembali Kebaikan yang kita dapatkan, tatkala kita kembali kepada allah rasulnya apa yang dapat kesesatan seperti yang sekarang ini. Nah dalam mahal ini, okay, ada yang mengatakan gak turun, ada yang mengatakan turun. Simple saja jawabannya, udah apa kata rasul? Apa kata rasul? Rasul mengatakan yanzilu itu bahasa rasul seperti itu. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya. Begitu dikatakan Rasul. Yanzilu redaksi seperti itu. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Turadakhi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa yaqul Man yad'uni fa astajibula. Man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfirni fa'ughfirullah. Itu redaksi Rasul dan sahabat bukan dengan banyak sekali sahabat yang meriwayatkan yang mutawatir. Dan anehnya ya. Begitu sahabat mendengar Abu Bakar mendengar, Umar mendengar dan sahabat yang lain mendengar. Kong enggak ada yang komplain ya. Ini ada apa ini? Kong enggak ada yang komplain. Kenapa mereka asas mereka istislam lillah hati mereka hati yang suci otak mereka otak yang bersih jauh dari berbagai teori filsafat ilmu kalam mereka hanya qala Allah wa qala Rasul keagungan Allah kecintaan dalam hati telah terpatri itu bagian dari hati yang tidak bisa dipisahkan jadi begitu Allah mengatakan Rasul mengatakan sami'na wa ata'na dan mereka yakin itulah bukti keagungan dan kebesaran Allah Rasul pasti benar kerana mereka membaca Al-Quran وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَاِنْ وَلَا وَحِيُّهَا maka tidak ada yang komplain dan mereka ahli bahasa Arab kalau ada yang salah dalam redaksi Rasul mereka akan komplain tapi mustahil Rasul salah Karena Rasul mengatakan kepada Amr bin, Abdullah bin Amr bin La'as اُبْتُُبْ مَا خَرَجَ مِنْ فِي إِلَّا حَقٍ tulis Abdullah bin Amr bin La'as tulis tidak perlu engkau ragu Tulis Tidak ada yang keluar dari mulut kecuali Kebenaran Keluar dari mulut Rasul Yanzilu Rabbuna ila samaid dunia Hina yabqa thulutul lailil akhir Turun Allah Lalu datang orang yang Baru hidup di zaman sekarang ini Atau mungkin beberapa tahun yang silam Atau Ahlul Kalam Yang datang setelah muncul berbagai Ya Perkataan Ahlul Bida Mengatakan Allah tidak turun Jadi siapa yang kita Maka kita katakan yang mengingkari turun Al-Jas, mengingkari turun Allah, jelas suatu kebatilan. Bahkan bisa sampai kepada kekufuran kalau betul dia mengingkari turun tersebut. Tapi dia permasalahannya mentawil. Dengan apa alasan tawil? Ya, kena kalau tetapkan nanti begini, begini dan begitu seterusnya hilangkan begini, begitu Allah makan turun. Kemudian baca firman Allah leser kami selisih wasamil bos. Selesai masalah. Tak serupa. Gak serupa Satupun dengan Allah Ya turun sudah yang kebesaran keagungan Allah Begitu akidah ahli sunnah Yang Memper Ya Yang menambah kebenaran makna Tersehakikat turun Tersehakikat Allah yang turun Bukan malaikat Bukan perintahnya Bukan rahmatnya Karena di penghujung hadis sebutkan Man yada'uni Siapa yang berdoa Mungkinkah Jibril mengatakan Man yada'uni Gak boleh Barang siapa yang beribadah kepada Jibril Syirik Syirik hukumnya kufur Gak boleh minta Ya Jibril, gak boleh Ya Muhammad, gak boleh Kepada Allah, Ya Allah Man yastawfirun, pa'udullah Boleh kita minta ampun kepada selain Allah Siapa yang akan mengampuni dosa kita? Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang akan bisa memberi Man yas'aluni fa'utih, Ya Allah Itu perbuatan Allah Jadi antara awal ayat awal hadis dengan ujah itu Semua hal yang muslim memperkuat makna yang menunjukkan hakikat dari turun maka dalam hal ini para rahimakumullah ya dan urusan akidah tidak ada kompromi jamaah. maka tidak ada perbedaan di kalangan ahli sunnah ingat ahli sunnah wal jamaah bukan ahlul kalam atau bukan ahlul kalam menamakan ahli sunnah ahli sunnah wal jamaah yang setia mengikuti jalan sahabat jalan Rasulullah, sahabatnya tabi'in, atba'u tabi'in dan imam-imam besar ahli sunnah imam Syafi'i, imam Abu Hanifah Syafi'i, Malik, Ahmad Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud dan imam-imam ahli sunnah ya, sampai detik ini mereka sepakat perkataan dalam hal ini, tapi ahlul kalam atau ahlul kalam yang menamakan diri ahli sunnah nah itu jelas kedustaan, tidak benar karena hakikatnya berbeda nah, ya dalam hal tidak mu'tabar khilaf mereka karena jelas menkhilaf khilaf ijma' ya ijma' dalam hal ini al-sunnah menetapkan tidak ada yang komplain tidak ada masalah maka dalam hal ini dalam masalah urusan akidah ya tidak ada warna-warni jemaah akidah yang sifatnya pelangi begitu ya ada yang putih warnanya ada yang merah ada yang apa enggak apa ada seperti itu ini akidah hanya satu warna Putih Apa yang datang di Allah Ya itu Jadi tidak ada perbedaan Dalam hal sunnah lah. Maka kita katakan Ini jelas sebatik Adapun mereka boleh subuhat Nah ini Ini panjang permasalahannya Jadi perlu menyingkap subuhat mereka Tentang takwil sifat Ini jelas Membutuhkan waktu Dan Ya kesempatan yang Mudah-mudahan nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita singkap satu persatu ya kita jelaskan ya kerancuan dari subat-subat mereka tersebut binillah. Nah, demikian wallahu a'lam. Naam, sad jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan karena terbatasnya waktu, saat di pertemuan kita ini, sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtita, Ustaz Fadol. Baik. Alhamdulillah, para pemirsa dan juga para pendengar, Rahimakumullah. Pantas kita bersyukur kerana sampai saat ini masih bisa bernapas, masih bisa menikmati keindahan hidup ini di bawah naungan Panji Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kandati kondisi yang, ya, beginilah hidup, haqad hayat itulah kehidupan. Tapi satu hal yang membuat kita senantiasa, senantiasa merasakan indahnya hidup ini karena kita masih yakin bahawa apa yang Allah sediakan untuk ahlul iman di akhir lebih utama lebih mulia tujuan kita hanya satu Ridha Allah perjalanan hidup yang berliku-liku penuh dengan berbagai dilema problematika kesulitan itulah kehidupan dunia bukan tempat kita istirahat berleha-leha istirahat bersenang-senang ini bukan tempatnya maka jangan tertipu kita akan istirahat di sisi Allah di surga yang luasnya seluas langit dan bumi jadi dalamnya kenikmatan keindahan yang tidak bisa dibayangkan maka banyak bersyukur kepada Allah terus belajarlah yang benar bekalilah dengan ilmu ingat persiapkan diri dan sembari berdoa kepada Allah, semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa juga bersuah dengan Ramadhan yang kita rindukan kedatangannya. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika pun Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, ya semoga kita dalam kondisi yang terbaik dan husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.